Eta baletan noite Uy! Gente, boa noite. Ó, muita benção. Sábado, dia 23, inauguração da mais nova distribuidora da cidade. Distribuidora? O Carrinho Isto. Onde você encontra aquela cervejinha gelada com aquele espetinho que todo mundo gosta. Além de refrigerantes, destilados, tabacaria, gelo, carvão e produtos de conveniência. Venha conferir. Ficamos localizado na Avenida José Leon 980, Cidade dos Funcionários, em frente à farmácia pague menos. Variedades, atendimento de qualidade, preço baixo, você encontra aqui. WhatsApp para contato 99637 6204 99637 6204 Instagram, Carlisto Distribuidora Meus amigos, ai! Promoção de inauguração, tem Heineken, Long Mofada, 5,99 É isso aí, 5,99 Eita! Botuizer Longneck Mofada por apenas 4.99. Ei, eu disse 4.99. O quê? Não acredito. Espate Longneck Mofada. 4.99, só 4.99. E aí, vai ficar de fora dessa? É só na distribuidora. O Carlisto Apoio e Divulgadores. Vem tabareça noite. Oi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 pague menos. Variedades, atendimento de qualidade, preço baixo, você encontra aqui. WhatsApp para contato, nove noventa e seis Instagram, Carlisto Distribuidora. Meus amigos, promoção de inauguração, tem Heineken, Long neck, Mofada, 599 é isso aí, 599 e